بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم بارك اخ ابو لباده قوال كلمه yake nzuri na ambayo shil hakika ni mukhtasar wa mada nzima imeshaisha. kwa hiyo eh, mimi kilichonileta hapa ni kingine kabisa labda. Eh, lakini tutafaya tutafanya summarize kidogo kuhusu hii mada, kidogo tu afu tuendelee Allah kutaamal na makufar kumegawanyika katika aina 10 andika aina ya kwanza kutaamal na makufar katika mambo ya kidini وتعامل مع الكفار في كالمامورات وهذا لا يجوز بالتفاقه لا هي هيفاي اتفاقا هيفاي كبسا تتعامل مع الكفار في كالمامورات يعني مثلا wao wanaenda kanisani kule wanaenda kuomba kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Halafu wewe kwa kuambia tunakuomba uje ututengenezee au utupikie ile shirika ya tasikremeni amen toshinini tren sakrani nini? Eh? sakramenti inaitu? hivyo hivyo. Si wanaliwa, inalishwa hiyo. nini eh? Ni mkate wa Bwana. Bwana ututengenezee mkate wetu kanisani hapa. Mkate wa Bwana haifai, hayajusi, haifai hata kama unanjaa kiasi gani. Haifai. Au mfano unajiriwa kuwa mgonga kengele wa kanisa. Gung, gung, gung. umekosa kazi umeenda kupata kazi ya kuponga kingenye kanisani Hivyo maisha kidogo unajua kama unitoka chuo kidogo maisha anaweza akapiga kidogo <laughs> siwatishwe wadogo zangu lakini ni kawaida hiyo yani kidogo unaweza kuyumba kidogo kwa usio kaangukia kwenye kupiga kingenye ya kanisa haifai kwa sababu gani? Kwa sababu imani yako wewe wale wale ni kufuru. wanasema waungu ni watatu katika nafsi moja. Kwa jambo hilo kwetu sisi, kwenye dini yetu sisi, hiyo ni kufuru. Kwa wao wanaona ni ibada. Kwa vitu vitu tofauti. Na si hilo tu hata wao wanaona hivi tunavoswali tunafanya nini ni kufuru na hata wao wanatuita sisi makafiri kwa mujibu wa Biblia kwa mujibu wa Biblia kuna mi mistari kwa wa Korinto ngapi ngapi suti Mathayo ngapi ngapi bugo apostle uselipoko tayko kwenye Biblia imeandikwa wasiokuwa wa Kristo au wanaita wenyewe wanaopinga Kristo ni makafiri. Hivyo hiyo neno kafiri. Kwa ile jina kwanza makafiri tunaitana wote. Sio sisi tu kuwaita wao, hata wao wanatuita sisi makafiri. Kwa mujibu wa Biblia zile aya msauti kuzi, kuzikotia. Lakini maana sio haya, haya kwa Kiswahili lakini si aya, Maneno vifungu vimo kwenye Biblia vilevosema kwamba sisi makafiri. Kwa hiyo katika mambo ya ibada hatuwezi kushirikiana. Ibi tifamu. Aina ya pili ya kutamala makufara kutamala na makufar, kuta makufar katika mambo ya kidunia. Kutaamal, na kufarika katika mambo ya kidunia mfano kuuza na kununua kumwajiri akufanyie kazi azimemwajiri jambo hili linafaa halina shida yoyote kwamba nafanya kazi na kafir ofisi moja haina shida. Jaiz. Meuza nunua jais. Ana shida ukamsaidia. Jaiz na Haina shida. Kufanya ihsan haina shida tena vizuri uwe na malengo ya kuwa hicho unachokifanya kimwathiri ili aweze laala kwa tabia za kunzuri akaongoka akawa kuishi naye kwa ujirani, kwa wema nafaa wala na katika dalili ya hizo kijana mmoja mtoto kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu alaihi katika sahihi Bukhari kijana mmoja gulamun yahudiyan anna yahudiyan kana yakhdimu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kijana wa kiyahudi gulam ni mtoto ambaye haja baligh amefikia kiwango cha kupa, yani kupa na mambo lakini haja baligh hu ndio gulam kwa miaka 10, 11, 12 hapa katikati. Alikuwa akimhudumia tuna sallallahu alaihi wasallam. Huyu kijana alikuwa akitafta riziki. Ana pita huku na huku akitafta riziki kwa ajili ya wa wazazi wake. Maskini wazazi wake. Aka paka kafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aka na kumhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam na fanyia kazi zake yule kijana akawa haonekani mara haonekani haonekane tumelemtafuta kijana yuko wapi yule kijana maridha na anaugua basi tuko sallallahu alaihi wasallam alikwaambiwa kwamba yule kijana mgonjwa yuko maututi ukitandani tuko sallallahu alaihi wasallam akatoka akaenda kumtazama nyumbani kwao Kwa baba yake alipofika akamkuta yake yuko na kijana ndiyo yupo hatua za mwisho mwisho basi mtoka sallallahu alaihi wasallam akasikitika yani kumpa moyo mgonjwa kisha akamwambia aslimi ingia katika Uislamu yule kijana akamwangalia baba yake kana kwamba alikuwa na hofia baba yake huenda akakataa lakini kwa sababu yule kijana alikuwa anamweleza baba yake habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi anavyotaamba na wafanyakazi. kazi si mwenye kupiga si mwenye kudhulumu bali si mwenye kuwakemea wafanya kazi pamoja anakuambia yeye ni Myahudi lakini mtume aliishi kwa wema sana akamfanyia muamala mzuri sana kwa hiyo alikuwa ni muhadithia ana muhadithia, baba yake khabari za mtume sallallahu alaihi wasallam pia ukizingatia kuwa mtume sallallahu hapa ni Madina hapo ni Madina na mtume tayari dole ya madina ishasma ishasmana mtume sallallahu alaihi wasallam Ndiyo kiongozi wa umma amefunga safari kumfuata kijana mdogo maskini katika familia ya kiyahudi maskini kwenda kumzuru na kumjulia hali mambo haya mawili ikawa ni sababu ya moyo wa baba wa yule kijana kulainika akamwambia kijana wake atii abul qasim mtii abul babaki qasim yani mtume sallallahu alaihi wasallam ni yake abul qasim wana mtoto wake aitwa qasim Mti' yule kijana pale pale akatamka shahada akatamka shahada ndio mwisho wake wa uhai afariki. Tumbe sallallahu alayhi wasallam akasema alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Shukrani zote na sifa zote na himdi zote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemuokoa kutoka katika moto. Allahu akbar. Katika hadithi hii kuna fawaida عظيمه, كنا ni نقول faida mama ambazo ndio makusudio ya mada yetu ni jinsizi gani ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana kwanza kule kufaa waamiliana na asiyokuwa muislamu katika mambo ya kidunia huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam mfanyakazi aliyefanyia kazi katika baadhi ya muda au baadhi ya nyakati au katika baadhi ya mahitaji alikuwa ni huyu kijana wa na alikuwa akifanyia muamala mzuri kabisa Sasa unaweza ukasema inawezekana vipi sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amfanyie wema huyu kijana aishi kwa wema huko tumeambiwa kwamba tuchukie kufuru na ahli al watu wa kufru inawezekana vipi? Eh inawezekana. Kwa sababu cha kwanza sisi tunachukia kufuru. Na yule aliyeingia kwenye kufuru tunamchukia kwa sababu ya hiyo kufuru. Hiyo kufuru ndio iliyotufanya sisi tukie yeye kwenye hiyo kufuru yake. Lakini haina maana kwamba mtu tunayemchukia kwa sababu ya kufuru yake tusimfanyie wema wa kumpa msaada anapohitaji chakula tusimwangalia anapooa au tumfanyie adui njiani la haina maana hiyo habana vitu vitafauti na zekala ukachukia mtu fulani kwa sababu ya kitu alichokuwa nacho lakini ukaona miamala mingine nayeadha yumkin hiyo naezekana kwa hiyo jambo hili lazima lieleweke vizuri Tunapochokia kufuru na kukataza kushirikiana na makufar katika mambo ya dini zao au sikukuu zao haina maana kuwa tusiamiliane nao vizuri haina maana kuwa wa dhulm haki zao al-allama ibnu baz katika kuelezea mabu mawili haya ambayo inaonekana yamegongana kwa dhahir lakini katika hakika haya anaeleza kuwa haina maana kuwa kafir asifanywe uadilifu anapodhulumiwa bali kukiwa kuna mtu anamdhulumu kafir atataka kuchukua haki yake wewe unatakana umnusuru kwa kutetea haki kwa sababu wanadhulumiwa maadam kafiri huyu si katika makufar ambao wanatupiga vita ai wanapiga vita dini ya Allah subhanahu wa taala na hii ni kwa sababu makufar wako wainadi andika aina ya kwanza ya makufar makufar maadui yani, yani, wa uislamu yani ambao wako katika mstari wa wako katika vita na uislamu makufar ambao wako katika vita na Waislamu. hao kwa lugha ya kitaalamu wanaitwa kufaru harbiyun makufar ambao wako kwenye vita na uislamu Halafu aina ya pili ya makufar ni kufaru ghairu harbiyin ni makufar ambao hawako katika vita na Waislamu bali wako katika amani na upendo wanaishi kwa amani wanaishi kwa usalama wanaishi eh, kwa, ku, kwa kujaliana yani kwa kutoleta vurugu kwa ujirani mwema wanaishi kwa ujirani mwema aina zote mbili kila moja ina hukumu zake kafir ambaye huk katika vita na waislamu huyu Allah Subhanahu wa ta'ala ametukataza kumfanyia ihsan Allah Subhanahu wa ametukataza kumfanyia wema mfano tunamuona mtu anatoka kuchanachana Qur'an pale kafir chanachana Qur'an au ana itu si Qur'an alafu tunamuona au ana njaa au sio anaomba damu a a umpe umgeze damu baada anahitaji damu wewe unamtukana mtumio wewe tu wewe usome chan Qurani juzi hamna hiyo kwa sababu lazima uwe na ghira ya dini yako mfano amma kafir ambaye una amani nayo tunaishi kwa amani ila juzu kumpa anapohitaji kuna aina ambazo filihakiqa baadhi ya watu wanaweza wakadhania kwamba ni katika alwala walbara katika mambo ya alwala lakini si katika alwala kama alivyosema sheikh abul baba kwamba al asli likumchukia kafir alisa kadhalika kwa sababu ile ni yake lakini ihsan kama sio kafir ambaye yuko kwenye vita na Uislamu ina juzu kumfanyia ihsan lakini kumchukia ye kwa sababu ya kufuru yake iko pale pale mapenzi yanakuwa katika moyo swali je kila kafir uwezo ukawa na mapenzi naye hata kidogo mapenzi ya halali kila kafir huwezi kuwa na mapenzi na hata kidogo mapenzi ya halali kupenda tumesema ni kwenye moyo je aina za kupenda ni moja au zina hmm? aina za kupenda ni moja au zina tofauti Mois ndio wewe unampenda. What is default ya? Hebu tofautisha aina za kupenda. Hah? Tafautishi. Na, tafautisha aina za kupenda. Hah? Eh? Chemsha bongo chap chap. Hah. Ah, mashaallah. Mchangamke chap chap. Kwa mfano mapenzi ya mke na mzazi fauti Na wote unawapenda, nize kumpenda mke sio kama unadavpenda mzazi. Yaani, Kupenda ni kule kule kunatoka moyoni. Lakini kule kupenda kwa mke Ndiyo kule kule kupenda kwa mzazi? No. Meelewa? Sasa kwa maana hiyo, je kuna mapenzi ya halali ambayo unaweza ukampenda kafir kwa mapenzi hayo? Yapo Aljawabu naam Yapo andika namba moja baba kumpenda mwanawe baba muislam mwanawe kafir baba muislam mtoto wake kafir atampenda tu Taka ustaki lakini haya mapenzi ya ubaba kwa mtoto. Ambayo mapenzi haya ni ya kimaumbile. Huwezi ukaiondosha katika mwili wako hata ufanyeje. Ni mauumbile yako hivyo. Sio kwamba wewe unayaleta unaweza ukaiondosha au ukayaleta. Ah Baba lazima ampende mwanae. Kwa sababu maumbile. mapenzi haya kwa sababu hayazuiliki hayaambiwi ni haramu kwa sababu ni ya kimaupili lakini wakati huo huo baba atamchukia mtoto wake kwa sababu ya kufuru yake ya ukafiri wake kwa sababu yale mapenzi ya ukafiri wake ni rahisi na inawezekana kuyaondosha mapenzi ya ukafiri yani ule uchuki ya kwa ajili ya ukafiri mkasiriwa kumchukia kuna uwezekano wa kuileta na kutokuwa na mapenzi naye katika hali ya ukafiri wake lakini yale mapenzi ya ubaba kwa mtoto yale hayawezi kufikika kumchukia kwa sababu ya utoto wake kwamba utoto wako lazima utamchukia kwa ule utoto la haiwezekani utampenda tu lakini wakati huo utamchukia kwa ile kusu yake kwa sababu msema kupenda huko ina haina kupenda nyingi kwa hii kawepo hii siwepo fara mwingine ni mtoto kwa baba yake lazima mtoto atampenda baba yake mapenzi ya utoto kwa baba ambayo haya ni mapenzi ya kimaumbile mtoto muislam baba kafiri atampenda baba yake kwa sababu ya ubaba atamchukia baba yake katika ile dini aliyo na kufuru aliyokuwa nayo atamchukia lakini yale mapenzi ya mtoto kwa mtoto kwa baba yapo ni ya kimaumbile hayaondoki huwezi kuiondosha tutofanye لان دي عمان الله سبحانه وتعالى ساسا اكسم و ان على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اkiwa wazazi wili ambao ni makufar na wewe ni muislam in jahadaka ikiwa watakulazimisha watakuendea mbio watafanya juhudi ala an tushrik bi ma laysa lak bihi il yaqwamlisha ya kuklingania unishirikishe mimi katika jambo usilokuwa na ilmu nalo shirki una ilmu nalo sababu shirki ni uzushi haupo ikiwa watakulazimisha watakulingania unishirikishe mimi Fala huma, usiwatii hao wazazi wawili ambao ni makufar na wewe ni muislam usiwatii katika hilo abadan kwa sababu tutume sallallahu alaihi wasallam arasema لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق حيفاي همتي امبه ketika kumashi Allah Subhanahu wa ta'ala haifai haram lakini Allah papa akasema wasahibu huma fid dunya ma'rufa suhubiana nao ketika dunia kwa kuatendea wema yani wema wa mambo ya kidunia ya siokuwa ya kiibada mambo ya kidunia ameumwa napeleka hospitali anahitaji chakula Unampa anahitaji nguo nanunulia ukiendelea taratibu kumlingania ama kikulingania katika shirikila la simtii kabisa na wewe faye juhudi ya kumlingania Na kumwelewesha lab ya au adui mkubwa kwamba anakufukuza na kufanyua adui hapo unaweza ukajitenga ukambali mbali lakini wewe una mpango wa jinsi ya kuokoa jinsi ya kuwalinda ikiwa Allah amekadiria kuwa Hawataki na wewe anakufukuza hawa kutaki na kufanyua adui hilo jambo lingine hapo kadimishwa dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala dhidi ya baba ikiwa, it, ikiwa uta, utafika sehemu lazima uwatane baba kwa sababu anakufanyia uadui hataki ukanyage hataki ikiwa itafikia hatua hiyo anakadimishwa Allah Subhanahu wa ta'ala nakadimishwa dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala dhidi ya baba au mama au mtu yote aina pili ya mapenzi ambayo hayaepukiki aina tatu ambayo hayaepukiki ni mapenzi ya mke ni mapenzi ya mume kwa mkewe Mkristo au Myahudi Mume Muislam Ameowa mke Mkristo au Myahudi Nasema au kama walivoleza ahli ilmi na kama ilivyo sheria huwa inajuzu gooa mwanamke Mkristo au Myahudi lakini japo hili kama alivyoeleza Sheikh Ibn Baz rahimahullah iwe katika hali ambayo hakuna abudi kufanya hivyo ama kama dada zetu waislamu hapo alhamdulillah Eh, sio ukachukua Miahudi au Mkristo uoe, Sheikh. Kati dada zetu hapo, au dada zetu. Kama alivyoleza Sheikh Ibn na wengineo, kwa sababu kuna mambo huko kuzaa watoto, kulea nani? Kama asipojia katika Uislamu huyu akaendelea na dini yake. Mfano, ni Sheikh inawezekana vipi kuoa Mkristo au Miahudi? Mfano wo umepagiwa kazi mfano hapa kwetu ndani ndani mbea huko au kijiji fulani rombo huko kwa sheriaje uko we ni mwalimu hakuna muislamu hata mmoja hakuna muislamu hata mmoja sheikh Haya kuna maeneo katika nchi yetu watu wote wa Kristo na kuna maeneo watu wote ni wa Islamu yako maeneo na umepatwa na haja lazima uoe lakini unafanya zinaa na hakuna namna unafanyaje hasa una na tafuta kitabia unaoa kaKristo kamoja moja ambako sheria imesema kawe dika yani kasio ni kazinifu yani kawe kanajihifadhi yani wako wa Kristo ambao wanajihifadhi sio lazima wana mambo ya kiashirati unaoa na waliiwake ni, ni baba yake kama ilivyo ya baba yake au au ndugu ya babake au kaka zake kwa sababu na yeye pia mkristo. Bwana anakuoezesha. Nao mkeo. Sasa ashakuwa mkeo. Unampenda unamchukia? Eh? unampenda unamchukia? Na hata jibwilo swali. Eh? Ilo Hilo swali waarabu walitoa swali mulaghham. Yaani swali nimefungwa mabomu ukirusa vibali naweza kukupokea Unampenda unamchukia Faisal Nusu nusu Nusu, nusu unapenda au usinamtakia Eh Jeu kafiri wewe Ee naha Zakallah Unampenda mapenzi ya mu ya mume kwa mke Haya, hii unaweza ukaondosha, Kweli ukaoa mwanamke alafu mpende mapenzi ya mme kwa, mme kwa mke. Inawezekana? Mimi siwezi kuona. Dasi ndoa gani? Kwa sababu ndoa inajengewa katika mapenzi, mahaba. Utampenda tu, unataka utaki utampenda. Lakini mapenzi haya ya mme kwa mke. Na utamchukia kwa sababu ile kufuru yake aliyokuwa nayo. Utamchukia inawezekana sasa dalili ya kwamba من kuwa miyahudi au kristo suratu al-maida suratu al-maida hasema ile pale halalakumutayibat haa wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'am wa ta'amul ladina tuttabahu lakum wa ta'amukum والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هي محل الشاي دو انا واك ابو مجهي كتاب قبل اهل يعني يهود ولا هن نصارى هنا يوز لكن في الحاله هي اما tunaishi sasa hivi bicho kiislamu hapo mnaoa kwa sababu pia kuna familia kuna Sio unapenda tu utumba, uchumba nini nini nini baadaye ndoa kuna maisha baada ya ndoa ambayo ni tototo swi nini bila uhusiano zi... Almuhimu ni kwamba al eh, ahkamu za sheria za kutaamal na ushuuo wa Islam kwa pana sana Hatuwezi kuzimaliza kwa sasa hivi kwa muda huu sababu ni nyingi sana. Lakini lazima nitirimisishizizo kwamba hapa kilichozungumzo hapa ni kuoa mwanamke wa Kiyahudi au Mkristo. Si mwanamke asiyekua na dini. Mwanamke asiyekua na dini au anaeabudu mizimu au, au anaao dini nyingine yote si Buddha, si haifai kuoa. Abadan haifai. Au mwanamke wa wa Kiislamu kuolewa na mwanaume wa Kiyahudi na kinaswara haifali haifai. Azoteuelewana hapo ruhusa ime ruhusa kadka sheria yetu. Kuoa Wayahudi na manaswara tu sisi kuowa sio wao kutuolea. Kwa sababu gani? Kwa sababu nguvu ya nyumba iko kwa mwanaume Ni rahisi mwanaume kumwathiri mwanamke. Lakini mwanamke kumwathiri mwanaume ni kidogo sana. Kwa mara nyingi wanaolewa tawislam wana silimu homo wakati ndo wana silimu mara nyingi na wanaoa lewa na naashukua uislamu wanawake wanaridhishwa mara nyingi inakuwa hivyo kwa hiyo haijuzi ndio maana sheria ikakataza sura al-baqara allah Yaani washiokuwa mayahudi na manasara haifai paka waamini kisha akasema wala tunkihu al mushrikina hatta yu'minu msiwaoze na binti zenu wanaume washirikina yani hili kwa ujumla sasa Mayahudi manasara na wengine wote paka waamini Anasema wala abdu mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum mu'mini ambaye ni mtumwa ni bora kumuozesha kuliko mshirikina hata kama wewe mshirikina mtampenda labda na mali ana cheo kaja yahudi na nasrani akaja bwana na mili na na cheo atakaooa binti bora binti yetu muozeshe kijana ambaye ni hohe hahe lakini mwislamu Ndiyo Sheria ina kusema. Kwa hiyo hii tambii lazima tueleze kwa sababu watu wasijachanganya madawa hapa. Al muhimu ni kwamba taamulati ziko nyingi na kwa sababu ya muda nabidi tuishie hapa